بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هم الأوديو من البرتنة في التنوية في مصر www.kelser.au الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفيو من خلقه وخليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّكُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَأَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أما بعد في نعصتك الكلام كلام الله تعالى وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الومر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرعة ثم أما بعد نسبة وشده بغلا لباب قول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسرون أوه ناشئ 56. predavanje u komentaru, je li, u ciklusu predavanja vezani za komentar knjige Kitabu Teuhid. I ovo je poglavlje. Autor počeo riječima poglavlje, pa ga je naslovio ajetom. Poglavlje naslovio ga ajetom. I to je najljepše poglavlje koje se može nasloviti ajetom il hadisom. Poglavlje kaže zar su sigurni od Allahove zamke? Od Allahove zamke nije siguran osim narod kome propast predstoji. Ovaj ajet autor je spomenuo da bi ukazao na veličinu grijeha onome ili onoga koji je siguran od Allahove zamke. Spletke, jel'i kažemo pod navodnim znacima, jer se spletka može svati u... A, ili najčešće se svata u pogrešnom kontekstu, odnosno u pogrdnom kontekstu, bolje kazati pa ćemo da kazete da Allahove zamke i ova sigurnost od Allahove zamke da neće biti čovjek iskušan predstavlja je li koji umanjuje a srž tauhida ili negiru njegovu potpunost pitanje vama što meni anulira te osnovi ili negira njegovu potpunost Šta to znači? Da nije čovjek, nije čafir, tako? Nije počinio djelo čega? Ne vjerstvo. čovjek siguran, on je musliman, klanja, ali siguran da ga Allah neće iskušati. Siguran u sebe, je redu? Obmanjen sam sobom. To nije, ne vjerstvo, tako? On je musliman i dalje, ali je to greška. To je pogrešno, ti si sebe izločio jednoj avanturi, ne znaš kakav ćeš izaći iz te avanture. Pa to negira potpuno stimana. Jer mi imamo vraćo iman koji je iman, osnova imana. A to je šta? Ispravno znači teuhida, da je čovjek u krugu islama. Imamo iman koji je obavezan, vađib, i to je ova vrsta koja se može negirati, ali je čovjek u krugu. Imamo iman koji je mustahab. Pa svaka od ovih stvari znači, može negirati čovjek ovo šta, jedan dio tog imana. A najgore je kad se negira šta? Osnova imana. Kad se negira osnova imana, kad tada je problem tada čovjek izlazi znači, van granica Islama i to je najgora stvar koja, koja može zadestiti vjernika. Kao što je a s druge strane gubljenje nade u Allahovu milost znači jedan od grija. Pa, je, pa nam ukazuje ovo znači da, da, da vjernik živi između straha i nade. To su dva krila za vjernika. Naci živi između straha i nade na to nam ukazuje Kur'an i, Kur i Sunnati na kraju krajeva to je bio menhec eli ili put naših selefa koji nas su naučili kako čovjek da živi to je ta braća to je ta umjerenosti ni jedna krajnost ni druga ni krajnost u koji su ošli kršćani ni krajnost u koji su otišli jevreji jevrejstvo Žido otišlo krajnosti čega straha kod je samo strah kod jevdova je zači bog da kašnjava i samo kod kršćana obratno Bog je samo ljubav i minost i ništa drugo. Kod muslimana ni tako. Kod muslimana je i jedno i drugo. Ima oni koji su za kazdu, ima oni koji su za nagradu, a čovjek živi na toj nekakvoj sredini i, znači, strahuje, a u isto vrijeme se nada. Pa je, znači, ovi ljudi koji su poricali poslanstvo i koji su ulažu laž utirivali poslanike, znači, a, povodom nije je spomenuto Uh, spomenuto je ovo efine kaže uzvišeni Allah te bareke otana efemine ehlu alqura ayatihum ba'suna be bayatan wahum na'imun kaže zar stanovnici sela su sigurni da im neće doći naša kazna noću dok spavaju efemine ehlu alqura ayatihum ba'suna duhan kaže ili su možda sigurni da im neće doći naša kazna ujutro dok se igraju i zabavljaju Uh, Ustao si, mira si, noć, noć prošla lijepo. Od kojog zašto do ti neće doći, ovaj Allah ga kazna ujutro. E eminu makrallah, za su sigurni buni od Allahove zamke, fala yeminu makrallah ilal qaumul khasirun, od Allahove zamke nije siguran osim narod kome je propisana propast. Pa čovjek, vi se sećate riječi Bobekra, šta kaže? Kada jedna noga bila u džennetu, a druga van, nisam siguran šta od Allahove zamke Pa jednom u dženet, a ova je na pulju, ova je problematič, pola me je na polju. E kad sa dvijema nogama dotaknem zemaljsku površinu sa stopalima, et tad je gotovo. Tad više zamki nema. Uzvišeni Allah tad više nikoga iskušavati neće ušao u dženet, to je U protivnom, sve dotada može biti. A to je to je Ebu Bekr hoće kazati, je li ovim Allahov grobe nemoj Ajbu Bekrija, je, je li tako? Najboljih ući u dženet prvo ko? Poslanik, poslanim potom ko? Potom je Ebu Poslani, pa vjerjestici, pa je Ebu je hadis Iz ovoga umeta ulazi prvo ko? Poslanica sam potom Ebu Bekr, iako je Hadis o tome daiv. Hadis koji je bilo ževu Davud, da će Ebu Bekr nakon poslanika uzemeti je daiv. I to tome znaviše raduje ko? Oni se raduju sve što je znači, protiv muslimana i protiv islama, oni se tome raduju. <laughs> oni su bili sigurni da lahove zamke, zašto? Zato što braćo, uzvišenje Allah daje ljudima blagodati velike. I čovjek koji ima puno blagodati, on najlakše bude iskušan. Najlakše, u zna... najlakše se, što mi kažemo, upeca pod navodnim znacima. Najlakše se obmane svojim stanjem i nakon toga, tako kako govorio Firaun, kada mu je rečeno za, za blago, znači šta kaže, inema utituhu ala ilmin indi, kaže, to je meni dato, zbog moga znanja, ja to zaslužujem, kako će drugi, ako neću ja. Pa je obmanjen bio sam, šta vam? Sam sobom, Kaže, Hasan al-Basri, kome Allah daje velike blagodati, a on ne vidi da, da, da je to vid zamke, kaže, ima pogrešno mišljenje. Dobio si nešto, uzmi to kao blagodat, ali nemoj isključiti mogućnost čega. Iskušenje. Nemoj isključiti nikada. Nemoj uvijek niz blagodati, blagodati, ja sam maša allah, te barake allah, i nakon toga onda budeš iskušan. Lijeko, jeste blagodat allah, allah ali moram gledati da ta blagodat bude šta? Da je znači, jer čovjek dobije blagodati od Allaha, šta mu je dužnost? Da zahvali jezikom. To je prva. Ma tri, koja je druga? Dobro, zahvala jezikom, znači i srce mora biti svakako srce, To je zahvalala. Druga je, braćo, da zna da je ta blagodat od Allaha za ođelu. Oma bikum mi nemetin fe min Allah. Vini, jedne blagodati nema da nije od Allaha. I treća, da ne bude s tom blagodatju nezahvanao Allah. Allah ti je dao blagodati imetka i ti ga, ti zavališ Allah, alhamdulillah, sve u redu, je li tako? I onda ga trošiš ono što je zabranjeno. Imaš oč i gledaš ono što je haram. Imaš jezik, mjesto da pričaš lijepo, ti pričaš ružno i pogrdno. Pa okreneš tu blagodat ušta u. Zahvanost, stvorite te, barak. Jer čovjek braća ne zna, subhanallah, jedno večer sam bio na predavanju do, i doveduše mi braća dvoj, dvoj, dvojica mumaka, gluhonijenih. I došli, prate oni tako, jeli, predavanja neka, ne razumiju, ne, jeli, ne, ne, ne mogu čut i ne mogu pričit. Pa ga ovaj brat što je tu pita, kaže, rukama one znakove pokazivali, kaže, jeste li li, kaže, ljutna Allah, vazvojica? Kaže, nismo, što će biti ljutna Allah? Kaže, ja bi, kaže, ovaj, ispitivaj. Kaže, ja bi bio ljut, kaže, na Allaha da sam koji. Kaže, pogledaj, kaže, Allah svima dao, kaže, ovaj, blagodati, čuju, vide, a vama nije to dao. Ja bi, kaže, bio ljutna Allah. Kaže, kao, To biti ljudna, Allah. mi smo zadovoljni, mi smo zahvaljani Allahom za učinom. Ne čuje i ne priča. Ti mu pričaš i on gleda u tem, ne samo prstima. Ne može išti. Pa čo, i onda čovjek ima blagodat jezika i onda bez kontrole, bez ičega. <hums> kaže Katade, ljude iznenada zatekne Allahova kazna. I kaže, nikada, ovo Katade govori, kao, jeli, Katade ljudiame se dusi, Kaže, nikada ljude nije zateci da desila Allah kazna osim u zabavi, igri i blagostanju. Kad se najviše zabave, e, tada će i... Kako će se u njih danas stupiti? Oće iznenada ili, ili pripremom polako? Iznenada ljudi doći na pjecu, razvuku platno. Platno se razvuklo ovako, metar ga miri, miri drugi ponio je zalogaju usta, otvorio usta, ni će ga staviti, ni će ga vratiti. A onaj ni će razvući platno, ni će ga presjeći, ni ga prodati suđi da u momentu izdana da takvai ljudima kazda bilo tako su bili znači kažnjavani narodi koji su prolazili i navodi se u hadisu koga Gabilagi ima Ahmed ibn i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iza raitallahi yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'sih ma yuhib fa inma kaže kada vidiš Da Allah daje rob nešto što ovaj voli od unjalka, rob. a on mu nepokoran znaj da ga priprema za kazan. Tako je rekao postavljena. Znaje da ga priprema za džehennem. Ovaj nepokoran, a uzvješenje Allah samo mu daje. Samo mu daje da bi što više bio šta. Nepokoran. I zato su braću iskušenja vijednika na ovoj zemlji veća od iskušenja nevijednika. Jer Allah vjernika čisti kroz iskušenja i daje mu veće stepene i zamijeni mu dunjalučku kaznu ahirackom. Kakva god da kazna bila i kakva, kakva god iskušenja da bila našoj braći u Siriji, u ovo vrijeme konkretno, ne mogu biti iskušenja kao iskušenja u džahennemu nikako. I kazne koju sigurno neki od njih zaslužili kao što smo i mi. Nismo mi meleki, ali tako. Ali ta iskušenja uzvišenja Allah, uzvišenje, koliko god da nama teško padala i svakakog da nam teško padaju, uzvišenja Allah, Allah, te Allah, hoće Allah, hoć određene ljude i da je neka žena ahiratotu, nego da imaju nagrod zbog toga. Iako razum čovjeka ne može nikako poimiti da može neko ko izgovara šehadet i ko priznaje Allah za gospodara za uđel da može tako govori da može tako prišli, da može tako raditi. Ali poznavajući ljude i, i njihovu ideologiju i pozadinu o kojoj smo mi danas govorili nešto na hutbi ovaj, u šta vjeruju i kako vjeruju to je dovoljno. Dovoljno je znači zato od koga ti dolazi od koga ti dolazi Kazali, zato obraćam, naša je dužnost, mi, svako od nas, gledajući ove događaje, srcemu se cijepa. Vidiš djete od četiri godine preklama. I ti razmišljaš sad dobro da je na, na na mjesto tog djeteta moje djete. Lezi moje dijete preklama. U Ridiju tamo ono nečije arapsko, ne znam čije, nego tvoje dijete da leži tako preklama. Djecu vidiš noge raskomadane. Znači noge raskomadane, to je, to su prizori koji znači da je neko to tio da tako napravi da ljude plaši nego bog što ljudi naprave. I onda naravno jeli ljudi pitaju svako se od nas pita šta da ja radim. Šta ja sad mogu uraditi a ja pomogne mojim braći? Jer to je moja obaveza. To su moja braća. Allah pobratio nas i te ljude. A onaj ko ne, ne brine o stanju muslimana kako došla od diska debojala je koji je hadis daif ne pripada njima. Lejse min na mellem yahtabi umur almuslimin. Pripada nama ko ne brine o značenju hadisa ispravno. Ti si dužan da brineš o stanju muslimana. I to, to je zaokupilo sigurno razmišljan svakoga od nas ko prati ko to gleda. I treba svako da uđe dnevno i da vidi jedan prizor, jednu scenu. Dužnost da uđe da vidi i da to ne zaboravlja. Da ne biti na veče lijepo legao spavatin da nisi Allahu džellelahu putio do da, da pomogne našoj braći da izbavi iz iz nepravde u kojoj se nalaze. I to muči, to što muči vas i mene i druge muslimane, svi u nas, to muči naš ulam. Naša ulema gleda to bespol. Ne mogu ljudi promijeniti, nemo došli su iskušenja, ne možeš pomoći. Ne možeš pomoći u tom smislu kako piti volju pomoći da to promijeni. Imamo nešto što je osnovno što možemo, što ne smijemo zanimati, to je naša dola. Dova stvoriteli Tebara Kevotana da pomogne našoj braći. A nema jačeg oružja i nema nam boljeg pomočnika i nemamo drugog pomočnika do našeg stvoritela za u ovim teškim momentima. I ne može niko pomoći našoj braći da uzvišne Allah da im se smiluje i, i da, da pokaže moć, svoj, svoj kudret uništavajući te, te, te zločince i, i taj šljam dole koji, koji ovaj, teroriše učiniti. Ne samo da teroriše, u nego ubijaju čak i svoje, svoju braću Magarce. Jeste vidjeli tamo kako su, ne znamo kako ste vidjeli na klipu tamo ima, izišli su, bilo je Magaraca, do 15. i 20. došli i sve poubijaju. Znači, Magarce, krave, ovo sve što najidje živo, ubijaju. Znači, bez ikakvih, znači, nema tu pravila, ubijamo nekoga ko se bori tamo, nekakva je Al-Qaida izmišljena, kakva je Al-Qaida, nekakvi pobunjenici itd. Ali čarik ima do postanih falsel kada kaže kada čovjek digne ruke Allahu dželle kaže on se stigdamo i vrati prazno. Nemoje nisi da ko stiga u ruke i dobio svoj brać u Siriji ili na bilo kom drugom mjestu da, da to što stidovio da je to eto doveo 5 minuta izgubio vremena i pričao i nakon toga ništa. Nikako. Uzvišen je Allah ti neće ruke tvoje vrati, a naročito kada je dova vezana za tvoga brata Muslimana. A našto kada je ta doba u zadnjoj trećini noći? Jer kaže poslanik sam sam da pored glave čovjeka ima melek i kad dobiješ svojom vratu muslimanu, on kaže tebi isto to. Hrvim i sutra možemo, bili smo iskušani prije skoro na sličan način, takav ili gori ili tu negdje, a ne mora znaši da nećemo opet. Pa čovjek ne treba biti sigurno da lahve zamkeli da neće iskušati. I kaže poslanik sam sam u hadisu, ko voli da mu se Allah odaziva u te gobama, neka dovija Allahu blagostanje. Voliš da se Allah odaziva kad je muka i nedača, kad te zaslužiš to prije toga da doviš kada. Blagostan, jer ova, braće u nedačama su i mušici, iskreni, tako? Pa i da reke mu fil fulk, da je Allahe mu hlisine, da je u din, pa i da ne džahu mil i da još rekao. Kad uzješ u nalađu, kad se ukrcaju, i kad se ka more, dove Allaha isk nema sto posto ihlasi čistota u dovi, Kad se vrate na kopnu, Opet mušit. Kad se umukava, svako je svako je iskreno laho. Ne, budi Allaha dovi kad imaš da bi ti uze prihvatio tvoju dovu i učinio je kabul kada nemaš. Pa je dova naše najjače oružje. Dodivamo našoj braći. Poslanik sallallahu alajhi wasallam kaže u hadisu: se şeyun akreme ala Allah min ad-du'a." Ništa Allah od Allaha nije vrijednije uzvišenije od dove. Bola. Pa čuvajte to ne smije zaboraviti salavatna poslanika sa osam i dovu. Jer Omer, radijalahu te ilam, govorio da je dova okačena između nebesa i zemlje, dok se ne donese salavatna poslanika sa osam. Tako došlo bi do dostanjeg predaje od Omera, kao riječ Omera. I to je adaba dove. Da se donese salavatna poslanika sa osam. Ovaj prije dove i da se donese poslije dove. I zahvala Allaho, jezavu džel. Jeste. To je to, je ono, to je ono što mi možemo uraditi. I to je ono što čovjek, ako to ne učini, ulazi u ono, jeli, naj... naj najnespretniji ili naj molim na, ne ne ulazi u značenje hadisa u kojem se kaže da je ovaj, najnemoćniji je čovjek koji je nemoćan da učinu dolu. A naj škrtiji je koji je škrtan i na čem. Na selamu. E tako je došlo u hadisu. Najnemoćniji. Ta je adžz ta, ta, ta je znači ne, ne može pomjeriti ničim ako ne može dovedići ruke i dobiti stvoritelj tebala kretala za, za sebe i za svoje braće muslima. Dobro, mi smo ovdje kazali braćo hadi smo, znači spomenuli šta, da kada uzvišeni Allah te barhtela daje ljudima nešto, a oni mu nepokorni, da je to isti grač, da je to priprema, znači daje im, daje im samo da bi znači što piše, da bi što više kaznio. Kaže Ismail ibn Rafia, a od sigurnosti od Allahove zamske jeste da je čovjek da čini stalno grije, a očekuje da će mu Allah oprostiti. Allah će oprostiti da učiniš jedan put, dva put, tri put. Ali ne ti namjerno činiš i neko ti kaže nemojka, Allah će oprostiti. I činiš da li neko ti opomene nemojka, Allah će oprostiti. To je igranje. Sam si, znači, obmanjen sobom i Allahom milošću. Jeste, Allah će oprostiti, ali ti si dužen šta? Da? Prestaneš. Jer od šartova ispravne dove imamo i osam oni šartova. Jedan je od njih šta? Da prestaneš činiti gdje imamo četiri opća, od otih četiri se može napraviti osam, a od otih osam se može napraviti dvanest. Što to je? Ali ima i osam koji, u koji mogući ova ostava četiri. Jedan od njih je šta? Da prestane ščiniti grijem. Onda čovjek čini stalno grijem i pored toga obvanjena lahom milošću. To je pogrešno. To je pogrešno. I ovo je, braćo, tefsir isprava znači kada se govori o ovoj zamci. O, o spletki jem kuruna u jem kurullah wallahu khairul ma'kirin čini Allah spletje čini Allah najbolje spletje čini šta znači Allah spletje čini ova znači smisao koji smo pojasnili daje šta daje ljudima i roka i vremena i blagodati da bi griješili i onda i kazni eto su te spletje koje je uzvišeni Allah je čini čini ljudima i to je kazna je li uzvišeni Allah onda i kazni kaznom jakog i i i uzvišenog i الله تبارك musišen ومن te من رحمة taala إلى man فما min rahmat rabbihi ila dalun thumma khatbukum ayu al mursalun sura al hijr kaže a ko gubinadu Allahu milost osim ljudi koji A šta? šta je kunut molim na kunut, kunut u, u arapskom je da dugost stojanje u nam ponizno pred Allahom u namazu u okumu li lahi kanitim je tako u suri i pred Allahom ponizno sojte a kunu pa to je gubljenje nade beznađe pa kaže ovdje ome jak ne pu A ko gubi nadu, Allaho milost, osim ljudi koji su u zabludi. Gubljenje, znači, nade, ovdje jeste da čovjek ne očekuje u teškim momentima nikakvo rješenje, nikakav izlaz i izgubi. Znači, nadu, što stoji nasupro čega? Ovoga proužu spomnjela, to je da je čovjek siguran od čega. Prati, moli se mi. Da je siguran čega? Govorili sad, siguran je od Allahove kazne. Sjedi ruka pod glavu noga preko noge alahbek siguran. Ovaj vamo je izgubio nadu šta. to su dvije stvari koje su nasuprot druge. To je pogrešno. Nijedan druga znači strana nisu ispravne. Niti smije čovjek gubiti nadu Allahu milost, niti smije biti siguran od Allahovih iskušenja. Da ga da neće biti ali iskušan, da neće biti ovaj ispitan. Jedno i drugo znači grije grijesi koji negiraju koju vrstu ohida, koju vrstu imana. Kemalu tevuhid, potpunost, a nije šta, osnovu njegovu. Jer ako bi geniralo osnovu, da bi čovjek time izišao van okvira, je vjere? Pa je ovaj ajet, autor spomenuo, da bi ukazao da čovjek koji se boji Allaha, ne smije ga njegov strah dovesti do stepena kog? Da izgubi nadu Allahom milost. Jeste, bojim se Allaha, nisam do te granice došao da izgubim, uzvišen je Allah, neće to od teba zaođela. Pa zašto nam je onda govorio svoje milosti ako želi da ti izgubiš nadu u njegovu milost? Što ti taj govorio milost? Ne, nego on ti govori da ga se bojiš, te o koteala, ali ne moju u tom strahu preći granicu pa da izgubiš nadu. Pa da izgubiš nadu znači u njegovu milost, nego ipak ima znači ovaj nada i nadaš se njegovom rahmetu. Kaže uzvišeni Allah te bara koteala, emma huwa qanitun anan lay saajidan wa imen za Ahhirte o jeržu Rameta Rabbi, za je tako kao onaj koji u nočnim satima u molitvi vrijme provodi padajući licem na tploistojječii u namazu strahujuće donoga jeli sudnjeg dane mnoga svijeta in nadajui se minosti gospodarsvoga. I kaže razvišenja vlah te baraak je odotala in na naine amenu, v Nadine Hažeru v vodđahedu Fiji se virillahhi v lajke jeržuna rahmeta Allah. kaže oni koji vjeruju. I oni koji hijđručine, i oni koji se na Allahovom putu bore, oni očekuju Allahovu milost. Pazite, dobro ajit. Inna ladhine Oni koji, walledhine hađaru. I hijđručine. Wo jahedu fi sebi lila ulaike jerđuna rahmet Allah. Ti očekuju Allahovu milost, njegov rahmet. To je ta nada. Jerđune. Ređato je nada. Strahi nada. Šta su svojstva ovi ljudi koji koji se nadaju? Koji će mi kazati? Ha, nagim biš. Da vjeruju. Dakle smo na langom i lijepo urediš. Šta je ovo? Šta ti zaključuješ iz ovoga ovdje kad sam spomenuo ove tri stvari, imaš nadu na jednoj strani, Allah je rekao oni se nadaju iskreno. Ali je spomenuo nekakve uslove. Baš tako. Rad. Rade. Nije sjede, a na baraketillah biće hejr. Allah će oprostiti, Allah je milostiv, ništa ne radi, ne pomjera prstom malim i kaže Allah će oprostiti. To je obmana samim sobom. Ne, ti se nadaš Allahovi milost, ali prije toga imaš djela. Prvo ispravno vjerovanje, potom hijđa na Allahom putu, a hijđa te vodi u šta? U praktikovanje vjere. Je li tako? Ne možeš umek i ne možeš klaniti, ne možeš umek i postiti, ne možeš umek i biti muslima, ne možeš ništa umek i raditi, nego moraš hidžu učiniti. Bore se na allah putu, imaju rad i onda se nada. Znači, Allahu, dragi, ja radim ono čime si me zadužio i nadam se tvoj... e, to je ispravna nada, protivno mi je obmana samim sobom i svojim djelima. U što u veliki broj ljudi, je li tako? Obmanjeno Allahom milošću i upao u to je li, a, svojim džehlom i neznanjem. Pa je ispravna nada ta u kojoj se čini ono što je Allah naredio i ostavi ono što je Allah šta? Zabraniti. E, to je, znači, ispravno, je li, ispravna, jeli, ispravna Nada, pa čovjek uzima, znači da dođe do te Allahove milosti, uzima kakve espabe ili povode dunjalučke da dođe do njegove milosti. Mi nećemo uđanati čime, našim djelima. Ali mi radimo da bi se... Allah nama šta? Kao učenik vraćao. učeniku u razredu ne može dvojka nikako. Kad god da proba, ne do dvice, to je veliko nešto. Ne može. Ali radi, slomi se. I dođe prof. Slomis, pisao tamo pola sveske, sve pogrešno... Nije spavao danima, pisao, kaže, evo profesor, sve pogrišno, sve se to pogrišno. I ovo ovaj je opet na mjesto. I, I na kraju kaže, profesor, kaže, ti se trudio. Evo ti šta. Evo ti trojka, evo ti štvorka, možemo dati što želi. Zbog čega? Ali to nije zaslužio, mi ne poredimo Allah, ni Ali mi ne možemo zaslužiti našim djelima džennet. Ali zato trudimo se, pa nam se Allah zelo smiluje zbog onoga truda našeg što smo radili. u džennet Allahovu ميروشة تباركو وتعال <تصفيق> <تصفيق> и когда يدوشل ملكي دع وبابيست إبراهيم عليه السلام о رجينه يقول سين قال إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أبشرتموني على أمسني الكبر فبباتوا بشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتي قال يستلمي تو دوشه دمي أبردويته nakon što me starost zadesila, čime ćete me obradovati? Kažu, obradovat će te istinom, nemoj gubiti nadu Allahom milosti. Došao su meleki da ga obradoju da će dobiti koga? kog sina? Ishaqa. Znači, dobiti Ishaqa. Nije Ismail, nego Ishaqa. Znači, dobiti Ishaqa. Pa kako ćete me obradovati? A ja u halu i stanju u kome jesam? U omoraju, kako je došlo u suri, uh, Hud, omoraju tu, kaimetun febahiket febešarnaha bi ishakao minulo, a ishaka Jakub. A njegova žena je stojala, pa se osmijehnula. Neki tumače to da se da ih osmijehnula, osmijehnula, kaže, nego dobila ciklus. Da bi mogla šta ponovo rađati. Obradovali i obradovali, znači sa dolazkom, odnosno da će, jeli, dobiti ishaka. Pa mu se kaže, mi smo te obradovali istinom, nemoj biti od onih koji naadu gube. Ne moj biti od onih koji su upali u beznadje. <ključne> Perekao pa on kaže: "Ume yakretu min rahmeti rabbihi ila ddalalun", kaže ne gube nadu u milost. Poslanik zna je li najbolje poznaje svoga Nakon našeg poslanika, saßerdem niko bolje nije i potpuniji tauhid imao i bolje poznavao Allaha od Ibrahim Pa kaže a koga bi nadu Allahu milost da ljudi koji ma koji su u, u zabludi. Pa je znao Ibrahim da je Allahova milost znači a, iznad toga a, da Jeli, i njegova milost, i kudret iznad toga da njemu dječaka u toj poznoj starosti. Može biti ovdje, kaže, ila balun osim oni koji su u zabludi, da budu i nevjednici. Jer kaže u zvišenju Allah, da barak i o teala, svoje častvoj knjizi, innehu na jeje sumer rauhi illahi illa kaumul kafiran. Kaže, ne gube na adu Allahovu milost osim narod nevjednički. Pa može biti ovdje smisli na balun i jedno i drugo. A... Uzvišenje Allah kaže u Kur'anu, u suri, suri Al-Bakara, kaže Innal kafirune humu valimun. Kaže, kafiri su šta? Nepravednici zalimi. Kaže, Selef, hvala Allahu koji nije rekao inna valimune humu al kafirun. Da su zalimi kafiri. Da nije obradno. Jelo od nas neko zalim? Ma nema dana da nekoj učiš zulum. Učiš ga prvo samom sebi ujutro. Kad ustaneš pa onda nadalje. Pa kaže, hvala Allahu koji nije rekao šta da su zalimi? Kjafir, nego je rekao da su kjafiri valim. razumijete? Znači, Kafiri su valim, ali ne znači da je svaki valim šta? Jer čovjek uži nepravdu i komši, i sebi, i djetetu, i ženi, i tako da je roditelj. To je od prirode čovjek. Odim naba se sprenosi da je poslanik, s.a.v. upitan o velikim rjesima, pa je rekao širk, da se Allahu čini i da se gubi nadeo Allahu milost i da je čovjek siguran od Allahove kazne. To su od, od velikih šta? Od veliki griha. Ovaj hadis... Onio ima, on je ko vladac pre osatca ima Shebib ibn Bishr, ali nema se razišla. Neki su prihvatili, neki su odbili hadis. Neki kažu da su riječi ibn Abbas da nisi je postanik sallallahu alejhi i da nije došao u me kontekstu kao hadis. Odnosno da da ispravnije ponekad se to je to kod Ravija ima nešto za ove ovaj al wal-wasl. Da rekova zaustavi hadis na ashabu a da ga neko šta veže za Poslanika, svala sveme. Pa kaže, ovo je spremljeno su riječi Ibn Abbas, nisu riječi koga. Poslanika, svala Allahom. Širk, ovdje je došlao, širk, širk je vraćao najveći grije. To je grije sa kojim ne koristi dobro dijelo. Možeš pored širka rađi, šta hoćeš od do dobrih dijela, slomit Nikakve koristi. To je, to je grije koji pali dobra dijela kada bi ispunila ovaj vasijonu i kosmos, sve će spaliti. Neće čovjek koristi, znači pored širka, ništa. I zato je poslani toliko upozorava sahabe o širka I nas, jel, kao umet Da se čovjek čuva, jel, širka Jer taj grijeh, zaista, znači Uzvišen je Allah, neće oprostiti Nikom Neće oprostiti, znači, širk Mislimo, jel, ako preseli sa širkom, naravno Prije širka, jasna je stvar, kodan, jel Te oba, briše širk Ali govorimo, znači, ako čovjek preseli sa širkom, ne Inna Allahe la yagfiru En yushrakebihi O yagfiru madune dali kelime ješa Allah neće doproziti da mu se Može ono Dobro. Veliki širki ili mali širk ovdje? Ili jedan i drugi? Ili samo veliki? Samo veliki. Kod džumbura uleme, braćo i mali. Većina uleme kažu, neće Allah oprostiti ni veliki, ali učeno je: Innallaha la yaghfiru an yushrake bihi. Allah ne će oprostiti se širk čini. Ko počini mali širk, počini širk. Ko jeste? To širk. Mali veliki, do duše. i veliki, dušo. Jesu isti, mani su isti. Ali neće oprosti Allah širk mali. A kakva razlika između njih? U tom smislu kazne nikakva. Mali je ono djelo koji presudimo. Aha, šta je? Veliki to je brać, razlika. Veliki u smislu, a sveko u smislu kazne. Veliki širko počini nema Džehennem je vječno prebivalište. I završeno. A mali širko počini nije Jer on malim širkom nije izišao van okvira Islama, biće će za mali širk shodno, a eto kažu mora koje je umro na malom širku. Šta znači na malom širku? Vikao, tako mi moga babe. Tako mi babe. Zaklinjao se babom i mamom. To je šta? Mali širk. Luregu. I nakon toga preseleni nije se pokajao. Veliki broj u znači kaže, ne mora, ne može to, neće biti oprošteno. Mora za to šta? Odgorit. Mora biti kažen za to. Pa onda šta u? u dženet. A neće vječno boraviti. Nego će biti kažen koliko je zaslužio i nakon toga ide šta. Dok jedan dio Leme kaže, al to je majinski dio Leme, kaže ne, ovo se misli samo na veliki širk. Ko čini veliki širk, to a mali širk može uzvišenja nao prosti i bez čega. To je ube. čovjek koji dođe na sudnji dan, pio alkohol, činio nemoral, činio ne, ogovarao, ta, i nije se pokajen ni od čega. Može li ući u dženet? Da ne bude kaže nikako uđe u džanat, da ne, da ne vidiđe hanama nikako. Allah mu sve to opusti. Ispunio dunjalu k nepravdom, ali imao je pri sebi osnovu teuhida imana, kaže mu zviše Allah, robe, sve sam to prosto uđu džanat. Ali je problem kad dođe do pitanja širka. Jer imamo šta za širki? Imamo ajet. Allah ne opustiti da se širki. Koja vrsta širka? U nama se podijela. Jer oni koji kažu općenito, misle na veliki i na mali, oni koji kažu, imam, mjesto ima to mišljenje da je samo velikim ima mjesto svoje. I ovdje se govori znači o vječnom o je Tako da je ovaj pitanje insanu najviše da se znači ovaj mane je li velikog a i malog svakako jer može biti nezgodno po njega. I kaže uzvišeni Allah te barak je o taala na početku sure al kaže počinje surba, kaže alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal ard waja'ala dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim yadilun. Kaže, hvala Allahu koji je stvorio nebesa i zemlju i učinio svjetlo i tamu, potom oni koji ne vjeruju, Allahu druga pripisuju. Znači, činjemu širk. I kaže u zvišenju, Allah, inne širke la zulumu azim, i širk je šta najveći zulumi, to je nepravda najveća. I vi znate svi, ovaj, ovaj. kada je Lukman, ali i sve vam savjetova o sine, s koju čula sahabi, ali, tako? Ovaj, pa se pobojali pa rekao da su tefsir da zulm shirku inna shirka la zulmun azim u protivno misli činimo jer nekome dozvolim nepravd i kaže da li da gubi čovjek nadu u Allahovu milost a to je baš ružno mišljenje o Allahu dželle džalal. A čovjek gubi na adu Allahovu milost to je ružno mišljenje stvoritelja te barake, A čovjek je dužan da ima lepo mišljenje o Allahu da ne kaže poslanik sam, ne nemojte umirati nikako ako si da imate šta. Lepo mišljenje o Allahu. A čovjek umre ima mišljenje o to je pogrešno. To je znači Ne isprav. I da je čovjek siguran jeli, od Allahove kazne, a, odnosno zamke, kako nisi da tu uzvišano neće uzeti i, i trun, onaj zadnji iman iz toga srca. I da hodaš, da budeš najvići, ne i okoriline prijatelj Islama i da, da, da govoriš protiv... Koliko ljudi bilo, bili vjednici, bili sve i nakon toga ostavili i tamo još ušaoš, prihodio kršćanstvo i počeo prišto is, protiv Islama i tako dalje. Može uzvišeni Allah te ispuš, iskušati jeli, čovjeka, pa ne treba biti siguran u tom Pogledu. Ovdje je spomenuto tri velika grijeha. Nisu tri, tri grijeha, veli, nisu velike grijeha, sebraća ova tri. I nisu, znači, objedinjeni ova tri velike grijeha, je, znači, puno više od toga, ali su spomenuti ovdje kao primjer. A velike grijeha je sve što čime uzvišen je Allah prijeti šta? Počinite kaznom, prokletstvom, džahennemom, znači, i slično tome. Ibnu Tejmije kaže ili negiranjem imana. Ovdje je autor dodao jednu stvar, kaže, ili tamo kada poslanik sa kaže, nije od nas ko uradi tako i tako. Nije od nas ko uradi tako i tako. To ne negira šta. <kuh> Onda se smatra se velikim šta. Grijom. Ne znam, ove riječi možda trebaju ovaj posebnu analizu. Jer poslanik sa kaže, lej se mina melemjeta gannebil kur'an, nije od nas ko melodično ne uči kur'an. Znači, neučenje milodičnog Kur'ana je šta? Veliki grije. To je malo sporno. Ili kaže, lej se nina melem jehoz minšavaribi. Nije od nas ko ne svoje brkove. Jer je kraćenje brkova obavezno. Sada kažemo da je kraćenje brkova, ko ne brkove, da je to veliki grije. Ha. Možda treba dodatnu ovaj analizu. U svakom slučaju, ono što je prokletstvo, ono što je vezano za čovjeka da je da je da mu se priti kaznom dunjaločkom ili ahiretskom ili što tome ili izvršavanjem ovih kazni, ili kaznim istemo na šerijatski ili odmazde na dunjalu koji se što tome kaže ibn Abbas vi imate hadis on je poznat je li tako čuvajte se sedam šta veliki griha tako poznat je hadis ibn Abbas kaže ibn Abbas veliki grijeh je bliže više prijed će i biti 700 nego 7 Prije do ima 700, znači velik grija je puno, ali je tu spomenuto ti sedam zbog čega? Zbog njihove opasnosti. To je spomenuto njih sedam zbog velike opasnosti. Kaže Abdullah ibn Sa'ud, od najvećih grija jeste da se Allahu širk čini i da je čovjek siguran od Allahove zamke i da gubi nadu Allahu milost i u njegov rahmet. Tako bilježi Abdurazak, se mi je u dostorim lancima prenosilaca, ali ovo su riječi koga? Ibn Sa'uda, ali spomenuto prije toga, je li od poslanika, s.a. da se prenosi isto. A, Od najvećih grijeha širk. Širk bilo u rububijetu, braću ili u luhijetu. U luhijetu čine mnogi. U rububijetu čine rijetko se nađe da neko čini. Ali, znači, nađu se i takvi, je li tako? Poputno sa Irija i njima slični. Pa ako čovjek boji se Allah, dakle, ne smije prijeći to u šta? Neće, ne se do stepena da izgubi nadu, znači, u Allahu milost. I zato je, braću, naš Selef je volio kada čovjek, kada je zdrav, čio, jak, pri snazi, da kod njega strah bude malo veći. A kad je na postelji bolestan, nemoćan, da bude šta? Nada već. Pogledajte pogledajte razmišljanja. Jer čovjek kada je u, tako, u punoj snazi, je ovaj, mlad, čio, bogat, onda najmanje misli na koga? Ustvorite na zvrdu, ne misli na smrti nešto. On misli ispred njega je dunjaluk, on planira, bol. nikada plan planova kraja nema. E, tada treba strah da bude malo veći. A kada padne na posteli tada ne može ništa, tada mu treba šta? I zato je, braćo, naša je, u selep je govorio kad budu na posteli, leže je posteli, kaže ljudima, pričajte mi, kaže o Allahovim olakšicama koji je dao robovima. Što olakšica? Ko će mi kazati? Pričajte mi olakšica da čovjek kada je ha, bolestan ne može da klanja stojeći, klanja sjedeći. Čovjek na puc, paja namaze, krati namaze. Čovjek, ha, što olakšica? baš tako, bravo milost Allahova, pričajte mi pričajte mi o Allahove milosti robovima pričajte mi o Allahovim olakšicama a olakšite su se milost pričajte mi da imam što ljepše mišljenje šta o, o gospodaru ja sam sad na smrtoj posteli i srešću gospodara za kratko vrijeme želim da moje mišljenje o mojemu gospodaru bude šta što ljepše zamisliti na smrtoj posteli da kaže Allah pred u džahannam ima jedna posebna dolina I o džahannama se neće spasti. Allah zna ko će. I, a čovjek na smrtnoj postane. I umire takvim mišljanjem o Allahu šta? Da će Allah kazniti da... Pogledajte kako. Ne, ne. On je... Tad govoriš o Allahovi milosti, o ljepotim. Da čovjek sretne svoga gospodara sa najljepšim mišljanjem. Znači, o svom stvoritelju. Te barake. Ote, je. Jer ovdje ako bi znači, prevagnula, u ovim momentima ako prevagnula strah, pokvari čovjek svoje srce. Dači je gospodara sa krivim, neispravnim ubeđenjem. Kažu se da je Allah t'barakallahu je khafun yawman tataqallabu te fihi al-qulub wal-absar, oni se boje dana u kome će pogledi ljudima ostati ukočeni. Boje se toga. To je taj strah, znači čovjek da razmišlja, znači on što pre i subhanallah sudnji dan braćo nema nema veće tebi ovaj a, a, poticaja da paziš na svoje postupke od sudnjeg dana da razmišljaš o sudnjem danu sve što si uradio a nekome je nešto uradio nekakvu nepravdu nisi uradio svoju obavezu znači sudnji dan znači gospodate vaktela pita zašto što si uradio i moraš pološtraču ja ćeš ga ovdje izvršiti ja ćeš tamo platiti a tamo budeš plaćao dok se ne isplati nikako pa i sudnji dan znači taj koji reguliše znači ne dozvoljava čovjeku da izlazi van okvira koji da jel danas mogu raditi ljudi ovaj pogledajte što se radi nešto se tamo neko dogovori kaže to je političko smeće imamovamo naš plan poli, naš platformu rada vole mi radimo ono što, što su naši ciljevi a dogovori to je druga stvar ne nego čovjek je znači zato je mukmin otvoren nije zuvaj hejni nema nije dvoličan znači dvolišniaci biti posebno kažnjeni šta na svadjem da يكافئ الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات هم لها السابقون يكاже coi daju dielio od onega sto im se daje a nihova serca se strahom ispunila zato kaže uzvišeni Allah, oni, to su ti, kaže, koji hitaju da dobra tijela čine i, kaže, oni, u, u, drugi je u njima pretiču. E, to je taj strah koji uzvišeni Allah hoće. Znači, da radimo, imamo, strahujemo, radimo i u isto vrijeme se, znači, nadamo nagravi stvoritelja, te barake, u teana. Ovdje u ovome, znači, poglavi imamo četiri mesele koje je spomenu autor, nismo govorili o njima, to je prvo tefsir suje, tefsir ajeta i sura al-araf, efe eminu mekrala imamo tefsir sure. Ajte sad hijud Ome yakrutami rahmeti Rabbih, Eli Eliči Ibrahimu Alayhiselam. Imamo ovdje tešku kaznu za onoga koji je siguran pod Allahove kazne ili njegove zamke, I imamo ovdje tešku kaznu onome koje je a, izgubio nadu što Allahovu milost. To su četiri pitanja koja autor spomenuo a, u ovom poglavlju, paramanak nakon toga prestoji narodno poglavlje, a to je sabur na Allahom. Određenju o kojove ovaj ćemo inša Allah pričati nakon umre. Allah nemoj sallahu ala bin Mohamad, alihi oshabi Ako ima pitanja, braćfezani, za ovo čemu smo govorili, mimo toga budu. Sjednog novine je ili posveći je ovo malo? Knjiga od Salabi, Allah te požive, knjiga od Alija Salabi je ovaj a, jedno posebno dijelo. Zato što ali Alija Salabi, njegova znači dijela izučava i na medijinskom fakultetu i znači od, od ljudi koji ima znači jako ozbiljan i naučen pristup znači pisanje. sigurno siru ti da pročitaš za pečinjen dženecki napitak kogod da piše o siri ti ćeš najvići neke stvari koje se ponavljaju ali svaki taj prvo knjiga jako obimna s jedne strane dotiče se mnogih detalja koje nisu tretirale znači ovaj a, a, i on puno se vraća na izvore na argumente za razliku recimo, za, za pečinjenog napitka i više znači priča onako globalna I, ovaj, znači, argumentavano kao neka vrsta sahih, vjerodostojne sire u tom kontekstu. I, znači, on ima poseban, znači, pristup da ima pouke, poruke, znači, na svak, kraju svakog pogleda ima pouke, pouke, znači, šta zaključuješ ti iz toga? Ali mi ponekad čitamo. Pročitam 20 stranica bitka na Hunenu. Pročito su 20 stranica, hamdula, ala, berkila, idem dalje. A nisi zaustavio da kažeš, dobro, ta bitka na Hunenu, šta si, šta si ti zaključio iz nje? Mi moramo iz svakog tog dođe uzeti pouk sebi. Ali Salab je to uradio na tako lijek, znači način na da je stvarno, znači ova braća je Allah nagrade, znači na radu ove knjige, to je bio jedan veliki projekat. I misle da je to od najozbiljniji znači, ovaj dijela koja se, koja treći u tu, tu tematiku. Tako da je knjiga, svakako ti ćeš najvići, tko je ko fik, ti čitaš on namazujo ta haretu. I pročito s knjigu od 13. on namazujo ta 300 stranica, on je tamo sažeo, to skratio ali nije to isto kao da ti potrebno povazne. Eto ti isto tako sa sinom. Tako da je ta knjiga, znači, kogod bude mogao imao priliku da se priušti u ovu knjigu, ona je ovaj korisna i, i ovaj, ne, ne treba, znači je... I onda, braćo, knjige, ja znam da mi vi mnogi kupujete knjige, jer mi svi, kupujemo knjige, ostanemo i urafe, samo ih slažeš. Nema veze, neka i urafama. Neka knjige, knjiga je investicija koja možda će neko nakon tebe doći čitat i da će ti uzimati nagrod za svaki harf što on pročita. Prvo, ti kad kupiš knjigu, samo dok si kupio istamsku knjigu, ti imaš nagradu. Zato što si time pokazao ljubav prema čemu. Da ti je neko donio knjigu, ovaj ne znam, kuhanje, ne, ne, kuhanje. Ono ona. Ne bi je kupio osim da ti je hanuma kupila što podvukla, tri put crveno da moraš kupiti knjigu za kolu. To tebe ne zanima, prođeš pored toga. Ne, to mene ne zanima. Ali ja dok vidim knjigu istamsku, ka bismila, daj, vam da je kupi. To je tvoja ljubav prema tvojoj tematici, to je samo posebna nagrada. A onda ne kažemo ako nešto pročitaš svaki hart i nakon toga sostiš svojim djece, mare ka djetu, ja jesam kupija, nisam čitao. Alova mi je maneti i za mene da čitam. Tako da knjigu, znači čovjek da ima knjigu Rafi, uzeće nekad da pročitaš, hoaj da pročitaš ovaj. Ja uzmem knjigu, ponekad kupim, ne može čovjek jer knjiga sve što kupi pročita. To je nemoguće, ne nemaš vremena za. To. Ali uzmem samo otvarim samo ovaj indeks i samo pregledam na naslove. O čemu je knjiga govorna. To je dovoljno da znaš knjiga ima knjiga o čemu priča ima sura el hijjr u kuranu o čemu ta sura el hijjr u kuranu govori i koji se poslanik u njoj spominje kakva je priča pojmane nije dobro da bar znaš općen određena sura o čemu priča ta sura šta je njena tematika ba, da ne zna, u najmanju ruku da to znaš ako ne znaš više od toga tako i knjige znaš uzmeš knjigu, pogledaš sebi ona indeks vidiš šta te zanima ima nešto posebno što te zanima pročitaš to pa ako jednog dana možeš čitati knjigu iz do kraja da pročitaš što je odlično to je najbolje ali knjiga znači ostaje tako isto i, znači i ovaj i bilo koja je druga knjiga u koju znači rade naša braća jel znači naša braća koji rade knjige znači rade po ne rade braća komercijalno oni rade prvo kao džema rade knjige sva ta zarada se ulaže u nove knjige znači ne idu samo da rade da štampaju alaberek ti la sam da se pare zarade kao što radi pojedina iz kuće, prevode ovaj historija i, i ona biografija Baraka Obame i prodaje na baskom jeziku. Kakva je korist u, u, u knjizi Baraka Obame, neko kaže istoriju Baraka, a Ebubekru i Omeru ne znači ništa. A nemamo historija Tebubekre i Omara preveden. Ali imamo prevešćemo biografiju Baraka Obame. Tako da je ovaj bitno da čovjek vidi šta kupuje, ali knjiga koja dođe, ovaj i zato ne znam kako se tamo sa buharijama Ali ja ne bi vraćao nikome naša opravdanja nema Buhari u kući. Ovo je za 60 eura, ovo je smiješno na leđa i insanda padne osmije. Ovo se ne može kupiti u arapskom sredstvu za 60 eura. Ovakva knjiga. Knjiga jedna od 1200 stranica da je dobiješ za 15 eura, to je smiješno. S jedne strane, a s druge strane to je Lava milost. Možete Buhari u sredstvu s svojom djecom polako, otvorite poglavlje, vrijednost Allahovi poslanika vrijednost ashaba, vrijednost poslanika i pročitaš 4 pet hadis, Allah ti dao na bosanskom jeziku da čitaš Buhariju na kome timovi ljudi radili 15 godina. Ako nisu i više, timovi ljudi. Vraću, nije timovi ljudi radili i ti to dobiješ za 60, 60. eur. Eto, eto ti tvoje muke i tvoji 60 eura koje će potrošiti mjesečno na kolače. Jesi. U 21. vajati sura i sežete, kaže Mi ćemo učiniti da baždu kaznu iskuse prije one najveće ne bili se pokajali. U čemu se tu tačno radi, kako. baš iz konflikta? Pa to ti je, znači, to su ti ovaj, kao, kao firavnu što je rečeno. O jeumetekumu sa edhilu ale firavnu en naru ju araduna alihaguduvano vašija. Oni bili podvrnuti vatri ujutroj na veće, a kada nastupi sudnji dan istastva? Iskuz, iskusi čovjek manju kaznu, iskusi znači tu kaznu, to je vid opomene. Ne bili se pokajali prije nego što iskuse. Neću kaznu koje će i jesu. Ja. Ja, Kaže se dune la azaabil ekbar. U la nuziqannehum no min la azaabil edna dune la azaabil ekbar i la allahum iržiun. El azaabil to je najvića kazma to je. Studio Kevset pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020linz Austrije ili na web portalu bebe. kelse. a. ya allah allah oh ya, ya allah